Там багато чого цікавого пишуть. Казки для таких, як ти, вони пишуть, посниміхнувся Гена і продовжив читання. Суть програми в тому, щоб організувати поетапне переселення 250 тисяч жителів Західної України, першочергової сіл і невеликих селищ на Південний Схід у Донецьку, Луганську та Миколаївську області. Іване, це повна маячня, обурно сказав Геннадій. «Ти хоча б бачив, як живуть люди на заході країни. Знаєш, які в них будинки? Там живуть краще, ніж ми тут», – ти читай далі, – сказав Іван у відповідь. Програма передбачає передачу власність переселенцям квартир, приватних будинків і земельних ділянок, знищених і вигнаних із цих областей ополченців та членів їх родин» передбачена фінансова підтримка в розмірі 25 тисяч гривень на переселену родину. Маячня вигукнув Гіна і віддав папірець Івана. «Невже ти віриш у таке?» «Вірю», – впевнено сказав Іван. «І я не один такий. Прийди на ринок, де найбільше буває мешканців, і ти сам опевнишся, що 90% вірять у це. Тоді я належу...» до 10%, які мають голову на плечах, а не гарбуз. Якщо ти хотів мене образити, то в тебе не вийшло, спокійно мовив Іван. Невже ти вважаєш, що 90% помиляються, а 10 – ні? Стосовно 90% ти загнув. Можливо, але 70, напевно. Якийсь масовий психоз, нервово промовив Геннадій. А чи знаєш ти, що Яценюк з Порошенком Уже давно продали наші області американцям. Тут ну, це вже занадто. Геннадій не втримався і розсміявся. Навіщо американцям Донбас? Можеш пояснити? А то не знаєш. Для добування сланцевого газу. Ай, боже, вільня відпочиває. І знаєш головну умову американців, які вже отримали гроші за наші області? Продовжив Іван, не звернувши увагу на репліку друга. Вони вимагають... Звільнити місцевість. Ось чому все почалося зі Слов'янське, Саме там найбільше сланцевого газу. Зараз завдання той Нацгвардії – знищити населення. Повір мені, це відомо з достовірних джерел. Почекай, ти щойно давав мені песульку, де написано, що в нашій області будуть переселяти мешканців Західної України. А тепер доводиш, що населення Донбасу буде знищено. Так і є. Більшість людей винищить українська армія. Сюди переселять западенців, бо американцям потрібна дешева робоча сила. Де їм там працювати, коли немає ніякої промисловості? Вони безробітні, вимушені їздити за кордон, працювати за харчі, а приїдуть на наші землі. Тут це готове. І житло безкоштовне, і робота є. Знаєш, що я тобі скажу на це? Геннадій пильно подивився на хлопця, і легка посмішка промайнула на його обличчі. Пиши краще фантастику. «У тебе це непогано виходить. Я кажу правильні речі, – сказав Іван. Вони тобі не подобаються, але то правда, яку ти не хочеш бачити через власну упертість. У тебе не вистачає сили і мужності зробити вчинок справжнього чоловіка, який саме. Покласти руку на серце І зізнатися, що ти помилявся Думаю, що ні для кого не є секретом Що бандерівці фашисти Вони різали всіх, хто розмовляв російською мовою І на березах вішили. Спитай будь-яку бабуню І вона тобі розповість, що Ходили вони зі свастикою на плечах А тепер знову захопили владу І ти допоміг їм у цьому Зараз вони в Києві а завтра будуть тут. Ти можеш гарантувати, що незабаром на деревах не будуть гойдатися повішені мирні жителі Донбасу. Можу, але це довести тобі неможливо. Наші діди-прадіди воювали, щоб здобути для нас незалежність, позбавити нас бендер, а тепер вони знову при владі, сказав Іван. Добре, що знайшлися справжні чоловіки, які стали на захист землі яку полили своєю кров'ю наші предки. «Ти маєш на увазі так званих ополченців?» з іронією запитав Геннадій. «А кого ж ще? Саме вони стоять на блокпостах, щоб не допустити на нашу землю фашистів». «Івана, я не хочу далі слухати твою дурню. Усі наші з тобою розмови ні до чого хорошого не доводили». Тож, поки ми не посварилися назавжди, іди своєю дорогою. Я й піду, – погодився Іван. Тому й викликав тебе на розмову. Я здогадуюсь, чим ти займаєшся з Льончиком. Не турбуйтесь. Нікому не скажу. Але я повинен тобі як другу сповістити про своє рішення. Тільки прошу тебе, не починай мене переконувати, схиляти на свій бік. Я визначився зі своїм вибором, і мене ніхто не зупинить. А ось ти помиляйся. Коли ти це зрозумієш, то приєднайся до нас. До кого до вас? До ополченців, справжніх захисників землі своїх дідів. Не зрозумів, протягнув Геннадій. А що тут розуміти? Я записався в ополченні. Тепер я боєць армії Південного Сходу. Слова Івана, були сильніші за удар обухом по голові. Геннадій кілька хвилин дивився на Івана так, ніби перед ним був інопланетянин. «Ущепни мене, бо я сплю», – врешті-решт промовив розгублено. «Я взяв зброю в руки і буду стояти з неї до останнього, але фашистів сюди не допущу». Іване. Ти робиш найбільшу помилку свого життя. Наша армія на підході. Незавармона війде в наше місто, і тебе або вб'ють в бою, або до кінця днів своїх будеш сидіти за гратами, як зрадник батьківщини. Ти цього хочеш. Про матір свою подумав, вона знає. як вона сприйняла твоє рішення? Правильно. Звичайно, як мати вона хвилюється за мене завжди, але поставилася з розумінням. «Не можу повірити в почуте. Геннику, такі як я, увідуть в історію, як захисники своєї країни», – сказав Іван. «Я зі своїми побратимами стану героєм, і мені не соромно буде дивитися своїм дітям в очі. А що ти своїм скажеш, що привів до влади фашистів?» Які прийшли на нашу землю, і не лише тут каменя на камені. Своїм дітям я скажу, що пролив кров за їхню свободу і незалежність, заперечує на. А ще розповім, що в мене був друг дитинства, гарний друг, який став зрадником своєї батьківщини. І взагалі потрібно відкоригувати список друзів, додав згодом. Розділ 49-й. Насамперед Настя навідала тітку Дусю. Важко було пізнати в жінці колишню сусідку, у якої все горіло в руках, а очі завжди світилися радістю. Тітка Дуся швидко згасала, перетворюючись із жвавою і наповненою радістю життя жінки на сіру тінь із запалими сумними очима і опущеними плечима. Здавалося, що на жінку звалився тягар який несила витримати ще трохи, і вона зламається, зігнеться до землі під ваготою, як квітка на надлобленому пагоні. Доброго дня, привіталася Настя. Жінка сиділа на лавці у дворі. Вона глипнула на Настю, щось на кшталт легкої посмішки майнуло на її обличчі і враз зникло. «Рада тебе бачити», – промовила хрипко у відповідь. «Як ви тепер самі? Справляєтесь по господарству?» – спитала Настя, не знаючи, як розрадити вбиту горем жінку. «Не зовсім», – стенула худенькими плечима. «Віриш, як не стало, все з рук почало валитися, і кури дохнуть, бо чого, і на гірках нема зав'язі самі пустоцвіти». І помідори ніби заумерли і не ростуть. Все не так, як раніше було. Але життя продовжиться. Потрібно жити попри все. У вас є син. Йому зараз нелегко. Але він повинен знати, що йому є заради кого воювати. І буде до кого повернутися додому після перемоги. Знаю, лише ця думка тішить заради сина живу. Дихаю, працюю, настуню, дитинку, якби ти знала, як важко жити без кохання, жінка.